יהושע, פרק קף כ"ג ויהי מימים רבים, אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב, ויהושע זקן בא בימים. ויקרא יהושע לכל ישראל, לזקניו ולראשיו, ולשופטיו ולשוטריו, ויאמר עליהם, אני זקנתי, באתי בימים, ואתם ראיתם. את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ראו, הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטכם, מן הירדן וכל הגויים אשר הכרתי, והים הגדול נבוא השמש. ואדוני אלוהיכם הוא יהדופם מפניכם. והוריש אותם מלפניכם, וירישתם את ארצם, כאשר דיבר אדוני אלוהיכם לכם. וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי סור ממנו ימין ושמאל, לבלתי בוא בגויים האלה, הנשארים האלה איתכם. ובשם אלוהיהם לא תזכירו ולא תשביעו, ולא תעבדום ולא תשתחוו להם. כי אם באדוני אלוהיכם תדבקו, כאשר עשיתם עד היום הזה. ויורש אדוני מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף א', כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם, כאשר דיבר לכם. ונשמרתם מאוד לנפשותכם, לאהבה את אדוני אלוהיכם. כי אם שוב תשובו, ודבקתם ביתר הגויים האלה, הנשארים האלה איתכם, והתחתנתם בהם, ובאתם בהם, והם בכם, ידוע תדעו, כי לא יוסיף אדוני אלוהיכם, להוריש את הגויים האלה מלפניכם, והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדיכם ולצנינים בעיניכם עד עבודכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. והנה, אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ, וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם. כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם. הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. והיה, כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, כן יביא אדוני עליכם את כל הדבר הרע עד השמידו אתכם, מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. בעוברכם את ברית אדוני אלוהיכם, אשר ציווה אתכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרה אף אדוני בכם, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם.